Люди в чорному підходили, мацали мій піджак, тобто обіймали мене, підтримуючи. Інколи я бачив Тимофія, але ніяк не міг сфокусуватися на ньому, хоча він кілька разів до мене підходив і щось говорив. Я не розумів, хто всі ці люди. Задзвонив мобільний. «Павле, це Єва. Я дізналася про твого батька. Широ співчуваю тобі. Тримайся, будь ласка». Прийти не можу, бо там Тимофій, розумієш? Я обов'язково згодом зателефоную. На співчуття можна не відповідати. Я не міг примушувати себе дякувати, мені це здавалося диким. Дякувати? За що? За те, що хтось каже кілька слів співчуття щодо батькової смерті? Дикість? Яке це все дикунство? Отець Макарій бобонів щось належно церковне. Ма. Хіба батько був віруючим? Павлець. У цьому цс. Вся мати. Якби менше в моєму житті було цього Павлець, ймовірно, я б знав про їхнє та своє життя трохи більше. А то хіба не віолончель? Павле це. Валентин Юрійович він привів знайомих музик Геннадій його порадив мати незважаючи на свою повсякденну розгубленість порядкувала неподалік від Валентина я побачив самотню жінку я бачив як вона намагається врегулювати власне дихання худенька жінка років за 50 хоча хто знає замість чорної хустки на її голові був Чорний обруч, ним вона нагадала мені Сару та Міліка. «Хто то? Це Ольга, колишня дружина батька. Я не могла не повідомити їй, подумала, що в цей момент неважливо, хто й кому завинив, на час боргами мірятися». Мати навмисне надивилася в її бік. «Я ж нічого не знав про те, що до нас у батька була інша родина». А де мої брати, сестри? Теж десь тут? Ні, твій брат помер два роки тому. Автокатастрофа. Цікаво, це завжди так. Завжди похорон перетворюється на мильну оперу. Чи це тільки мені з тим таланить? Варто чи не підійти до неї, висловити співчуття? Варто чи не підтримати її за лікоть, як я зараз підтримую маму? Зрештою, вона також була його дружиною. Варто чи не підійти та запитати, чому ніхто не спромігся познайомити мене з братом? Як його взагалі звали? Славком? Його звали Славком. Відукнулася мати, і я збагнув, що принаймні останні речення вимовив в голос. Ольга не хотіла вас знайомити, він теж батько. Вони не любили колгосп, спільні обіди, кому це потрібно. Я мовчав, Славкові це точно вже не було потрібно. О, Господи! Пощастило, дощу немає, я смикнувся. Це про умови праці або погодні умови розмовляли працівники цвинтаря, чи як їх звуть. Пощастило неабияк, просто клас, супер, голосно підтримав їх я. Вони подивилися на мене з абсолютно однаковим виразом на обличчях. Ми розуміємо вашу скорботу, але ви йолоп. Мати почала колисати мою руку. Павлику, заспокойся, дуже тебе прошу, заспокойся. Ти ж розумієш, що ніхто не має на увазі нічого поганого. Не можу сказати, що я непокоївся пізно. За столом я не міг нічого їсти. Треба їсти, це неповага Павлику, казала мама. І не тільки вона. Хоча б борщик по Сьорбай Павлику не можна так не поважати батька. Неповага. Ні, це не неповага. Неповага – все життя не відчувати близькості з людиною. Неповага – віддалятися. Неповага – навіть не намагатися потоваришувати. Неповага – тільки зараз відшукувати різні спогади, колисати їх, сміятися, плакати, обурюватися, жити поруч – Саме зараз жити поруч, коли його поруч вже немає. От що таке неповага. Це, а не борщ. Неповага не знати його друзів. Ма, хто це? Анатоль, батьків-приятель, колись працювали разом, хіба ти не пам'ятаєш, він до нас у гості приходив. Я не пам'ятав. Більшість людей, що сиділи зараз поруч зі мною, їли, пили, пили, Висловлювали співчуття, говорили належні слова, були незнайомими мені особами. Втім, нав'язлива увага незнайомих людей дратує менше, ніж увага рідних. Я був невиправним самітником. Уявна близькість на пів цигарки, от що я міг їм запропонувати. Як це не смішно, або як це не гірко... Я упізнавал тільки знайомих та родичів полонських, я знав майже всіх.